Hello! Hello, akkor újból, ez a nem? ötödik próbálkozás. Hát, igen, de menni fog. Szóval, üdvözlök minden kedves hallgatót a Scyhunters nevű podcastben. Az első adás, első adást hallgatjátok, bár... A, a, a, a sokadik első adást? Hát igen, igen, de ez. nektek nem tűnik fel, hogy... Mennyit szenvedünk, érted? Barna. Igen. Tegény Barna egyedül hallgatja az adást. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogyha bevennénk még őt, akkor lehet, hogy gyönyördődökenyebben menne a beszélgetés. Lehet. De majd, hát majd úgy nem tudom, tehát hogy néha tényleg ő is jöhet, vagy nem tudom, akárki. Szóval... Megkérjük milyen híres embereket. Igen. A Pétert mondjuk. A Péter is meg fogja hallgatni. Most ott az iphone -ján. Jó már? Hát jó. Na jó, oké. Okay. Szóval, bemutat. Hát akkor... Igen. Mutassuk be így egymást. Érlen. Mutassuk be egymást. Hát akkor a másik hang uh, Lang György, vagyis Gané, így Igen. lehet vele találkozni, így híresült el. Igen. Hol? A másik gyerek az meg a Gergő, vagy Gergely Vas. Ugye itt interneten, már mindent így föl kell cserélni Amúgy meg Gergő, Gergőnek hívják mert a becsült és neve, a neved, de Gergőnek Fogom hívni És hát az interneten saver néven Amit nemrég talált ki, amikor regisztrált Skype-ra Hát nem tudom Már sokkal régebb óta használom Hát nem használ, hát mi De hogy is nem, ez a bluetooth nevem, Danika mindig erre küldözget Ja akkor jó Ki volt az a, a Bálint volt az, aki a Xperia X8-nak az volt a neve, hogy iPhone. Bálint iPhone, vagy mi? Igen, igen, ő volt Meg aztán az. volt neki egy ideküldjed. Vagy hát neki meg... volt? Hát, neki is volt, meg volt mindenféle ilyen ködre is, meg mindenféle. Na jó van. Szóval, ugye egy kicsit így a podcastről szeretnénk beszélni, mert ugye ezt az adást főleg nem tudom. Hát amiatt kezdtük el csinálni, hogy mi is elég sokat hallgatunk. Igen, tehát... Ez hasonlókat. Igen. Tehát te ugye úgy Inkább csak égés tered, de én, én úgy fegyőztem fel a podcastot, hogy amikor kijött a iOS-re, ugye ez a podcast. De, de, tag, de várjál, most már hallgatok izért, helyzetjelzőt is. Aha, az mi az? Az is van. Mi? A rosszakupacnak a podcastja. A. Aha. Szóval... Én úgy hallottam, hogy podcast-podcast, de egyáltalán nem tudtam, hogy mi az. Vagy volt valami úgy elképzelésem róla, de úgy egyáltalán nem tudtam. És most a legtöbb ember nem is tudja, akik, hall... jó, akik hallgatnak az, a van-e elképzelésük, ugyanis már 3 perc, 14, 15 másodperce hallgatnak egy podcastet, tehát valahogy el tudják képzelni, milyen lehet. De azért úgy elmondom, hogy... Ez het, tehát a rendes podcast, az valamilyen rendszerességgel jelenik. Meg általában hetente szoknak megjelenni. Mi is hetente fogunk megjelenni, hétfőnként. Vagy hát lehet, hogy... Hát nem, most is hétfőn fogunk megjelenni, bár szerintem jó hajnalban. Tehát ilyen egyelőtt szerintem. Mm. Tehát... Hát. És ugye... Igen. Tehát ez olyan, mint egy rádió adás. Szóval múltkor, múltkor, amikor nem sikerült közétenünk a múltkori beszélgetést, akkor szépen el tudtam magyarázni, hogy a, olyan, mint egy rádióadás, ami mondjuk pénteken este 8-tól 9-ig van. És ez is ugyanilyen, csak mondjuk itt akkor hallgatod meg, amikor akarod. És, és ott, pont ez a legnagyobb fegyverténye szerintem, mert igen. azért annyira jó, hogy amikor éppen szükséged van rá, akkor ott van. Igen, igen, igen. És, hát ugye, meg még arról is fogunk egy-két szót ejteni, hogy úgy hogyan kell hallgatni. Tehát sokan, nem tudom, tehát van olyan, aki ezt úgy kezeli, hogy na most leülök podcastet hallgatni, szerintem az olyan, nem tudom. Tehát ez nem rossz. Tehát, mert ő... kicsit más, hát tehát sokan úgy mondják, hogy az olyan, mint a zenehallgatás, de nem mer úgy, azért erre úgy figyelni kell, tehát. Persze, igen, én is szok, sokszor van az, hogy leülök hallgatni olyat, ami már ami új, még nem hallottam, és közben mondjuk olvasok, akkor nem tudok figyelni egyikre hát. rendesen. Tehát ez olyannál működik, amit már egyszer mondjuk hallottam. És, és egyébként meg ugye, hogy hallgatjuk, akkor nem kell ilyen külön időt szentelni neki, hogy akkor most leülök, és meghallgatom, de olyat de annyit kell hagyni neki, hogy tudjál ráfigyelni. Igen, tehát az ilyen két oldalút, mert a zene az tényleg az jó, lehet, hogy csak én bánok ilyen ronda módon a zenémel de a zenét azt jó, persze mondjuk olvasás közben mondjuk nehéz, de például netezés közben, amikor kevésbé olvasol, vagy csak ilyen egyszerűbb tartalmakat, vagy mondjuk nem tudom akármit csinálsz, akkor úgy zenét hallgatsz. De Igen. ugye a podcast az úgy tehát olyan, olyan középutat meg kell találni a podcast hallgatáshoz, hogy. Ő, tehát én jó, én mondjuk alvás előtt szoktam podcastet hallgatni, és hogyha. És néha a de Igen, ugyanez. Igen. Meg például szerintem így autóvezetés közben sem. Ját, az igen, tehát teljesen olyan, mint a rádió. Vagy például a YouTube-on van egy ember, aki feltölt ilyen Eurotrack Simulator gameplay-eket, és alatta a hogy hallgatja az teret. Például gondolom ilyen monotonabb dolgokra tök jó. Hát igen. Szóval az alvás szerintem elég monoton rá, és én azt ajánlom, mert én az, nekem az nagyon bevált, és úgy nagyon szeretem. Tehát már itt teljesen rituáléja van, hogy na, akkor most alszom, és ha úgy érzem, hogy nem vagyok elég álmos, akkor belakok valami podcastot. És belealszom. Persze, de nem minősíteni akarom a hallgatott podcasteket, de <tos> <tos> hogy jó. Aztán még itt mi podcastünk technikai part, tehát ugye ilyen technikai dolgokról szeretnék mondani. Hát, Gergő, nem biztos, hogy ehhez sokat tud hozzá, tudni, tud hozzáfűzni, hogy ők megbeszél, én meg a munkát. Igen, nagyon kemény munkát, amit adáson kívül mondhat, hogy nem szeretnél vágni. Ez az egészet végig. Szóval nem akarlak így most nagyon untatni azzal, hogy most így hogy megy az adás, csak a, a ti számatokra érdekes dolgot fogok elmondani, hogy ugye van ez a Tumblr Tumblr Nem tudom, hogy, hogy hogy kell kimondani, szóval ez a Tumblr Tumblr Na mindegy Szóval van ez a blog És ide csak a podcastek lesznek kirakva, tehát nem lesz semmi hír, semmi, csak a podcastek, azt hiszem ez így működik, jól így néztem, tehát ez nem vagyok ennyire okos, csak ezt néztem az interneten. És itt ugye mindig kirakjuk a friss podcasteket, és ö, megpróbálok arra törekedni, erre rájöttem, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy a cím alatti alcímben, vagy leírásban ö, mindig kirakom a következő adás témáját. Nem tudom, hogy ez mennyire fog menni, de ezt megpróbálom teljesíteni. Ö, aztán ugye iTunes-ban is fönt lesz, tehát el lehet érni majd ilyen Apple eszközökről, meg ugye iTunes-zal iTunes is, PC-ről, de szerintem azért az úgy fölösleges, és akkor tudjátok ott hallgatni belealvással, tehát iPhone-nal, de meg Android-dal is, tehát meg akármilyen operációs, mobillal, ő lehet majd a rányomsz a blogon, és akkor megy, az, megy a podcast. Um, mi volt még, hát más, más, más így nem nagyon igen, hogy ott teszük közé a podcasteket meg, ja meg van blogunk hát igen, a te blogodnak azt nem találtam meg, nem szinte az megvéletlenül amilyen sokat frissítgeted szóval a Gergőnek, a... <gül> egy blog... a Gergőnek van egy blogja ami eredetileg podcast tehát az a podcasthöz kapcsolódó blog volt, blog volt de aztán át... igen, utána átment ilyen bringás blogba, és most már vagy háromnegyed éve nem csinálok vele semmit Na én nem olyan, szóval most, amíg nemrég néztem is voltak új dolgok, tehát ilyen március, május, nem tudom. Igen? Ja, akkor hát, csak fél. Na mindegy, szóval... Nekem, ugye én meg ugye nagy twitteres vagyok, van négy követő, úgyhogy... Engem a twitteren is követhetek, az ki is linkeltem oda a web oldalra, amúgy meg Ganéma vagyok twitteren. Gergely. De abból a, abból a négyből kettő a barna? Ja, hát igen, de maradj csendben. Ő... Szóval... Gergőnek is van twitter de nem nagyon használja. Hogyha van új adás, akkor én azt biztosan ki fogom tweetelni. Meg amúgy is nagyon érdekes ember vagyok, úgyhogy... ...messenjünk. Hát, meg ilyen mainstream dolgokra kirakjuk, mint Facebook. Jajajaj. Jaj, jaj. Hát mondjuk az elég menő, tehát a és azért az menőből, mint van a tweet. Azért kirakjuk. Meg... meg amúgy oldalt is kéne neki csinálni, nem? Hát, majd amikor befutunk. Ha... Aha, szóval nagyon nem akartam oda csinálni. Na, akkor beszéljünk kicsit rólam és tólad, hogy úgy mi is lesz ebben a podcastben, mert ahogy nézem, nem hát... is... Itt... Tehát ebben a részben nem is lesz szerintem sok igazi tartalom, csak úgy dumálgatunk. Ja, hát... hát főleg az arról beszélnénk, ami minket érdekel. Igen, meglepő. Ja, engem... Engem az autók. Én is az ére autós vagyok. Igen, Gyuri is. A biciklik, engem talán jobban Gyuri, mint szép, tárgyakért, mint szép tárgyakat szereti, de úgy különösebben nem. És hát ezek a technikai dolgok, ebben viszont fordított a helyzet, ugye itt inkább Gyuri, mint én. én csak úgy csodálom, meg tetszik, meg de engem Engem vagy a technikai dolgokat. A technikai dolgokat. Ja. Hát, Na szóval és viszont tehát hogy autóknál is van úgy irányultság és technikai dolgoknál is van természetesen irányultság. Szóval. Ö, a technikai dolgoknál azért úgy egyezik, de autóknál kicsit kevésbé. Persze de hogy elismerjük számát, a, a másik félt, de úgy. A technikai dolgok miatt azért mert ott nem akkora nagy a szórás, hogy minden ö, kontinensnek, országnak ugye különböző jellegű autói vannak, hanem ott el kell ismerni, hogy ez egy jó dolog, és akkor az mindegy, hogy milyen nemzetiségű, hát igen, igen. az egy jó dolog. Jó, mondjuk a kínaiak, azt mobil terén hagyjuk, de... Igen, nem, tehát amúgy azért én is úgy vagyok, hogy az autónál is elesem, egy jó dolog, de azért ugye szebb, meg jobb, tehát ugye én úgy a németes vagyok, és nem azért, mert az úgy jobb, hanem más, és nekem az, az a fajta tetszik. Tehát igen. érted. És hát, az meg ott, olyan japánokat szereti, és mutatok neki egy gyönyörű autót, de akármilyen autót. Tehát egyszer egy Trabantot mutattam neki, és mondta, hogy oh, le kell ültetni olyan ülés, ilyen ülés, Led az ajára, meg Iziéi, rózsaszín, <gül> nem ezt Nem, Nem, ezt nem, nem, aztán... nem, nem mondás, nem az ajára, csak leültetni szépen egy stílusos, semmilyen. Fast and the Furious autót nem csinálunk belőle az undorítót. Rá flittereket, aztán kész is. Szóval ő ilyen Ö, tuningmester. Igen, én pont azt hittem, hogy, hogy ilyen nagy japán autó, Bérenc vagyok, ahogy szokás mondani, de meg utána jöttek ezek a francia autók, itt Citroën Peugeot Ö, nagyon szeretem. Igen. Mi? És pont a napokban pedig beleszerelmesedtem a Lancia nem tudom, hogy miért, de Ez nem a, tetszik. Én, én azt mióta szer, én, a, én a TDU2 óta nagyon szeretem, nem? Tehát az már nagyon, tehát mikor ki TDU2, nem tudom, 2011-ben, 2010-ben, és azóta azt, azt a láncsa deltát. azt... azt Milyen szeretem, színben kéne? Piros. Mm. Fehérben is jól néz ki, de piros az igazi. Nekem fekete. Aha, hát nem tudom. Fehérben amúgy úgy néz ki jól, hogy ilyen ralli festéssel, meg, tehát minden olyan. Ja, azzal a Mártin is akár. Ja, mivel... igen, igen, igen. Igen, igen. Az tényleg szép. Hát, és hát ehhez kapcsolódóan ugye szeretnénk mi azért autót is, nem csak beszélni róla. Igen. Igaz, pár évünk van. Hát igen, de... hát azt azt mondom elmondhatjuk, hogy mi még ilyen kisgyereknek számítunk, az ilyen 15 évesek vagyok mindenketten. Szóval... Igen. Hát még van három évünk jogsíg. Kettő... Inkább... Tizen... Hát de akkor még csak olyan olyannal vezethetünk, akinek van jogsia. Nem. 17-től van jogsid, és az teljes értékű jogosítvány. És 16 tizen... igen? Igen, az... és, és fél éves korottól lehet elkezdeni a tanfolyamot. Ja, értem. Oké, okay, akkor visszavonom. De már azt hiszem, Szó... tehát 16 éves... 16 és fél éves kortól lehet azt hiszem gyakorlatilag elkezdeni, de kereszt azt hiszem már most is el tudsz kezdeni tanulni, aztán le kell belőle vizsgálsz, nem tudom, hogy van. Nem tudom, hogy mm. hogy hogy van, de azt tudom, hogy 17-től már tökéletesen van iszint. Igen. Ez a, a, ez a olyannal tudsz vezetni, ez talán Franciaországban van, Magyarországon ilyen nincs szerintem. Mm. Nem? Hát nem tudom már, mindegy. Szóval? Szóval. Akkor, hát ugye az első autót nem tudom, hogy csak a, nem csak a, ugye az autó hanem hogy mindenkinek az első autó az olyan, biztos mindenki megmaradt. Tehát emlékszem régen volt, hogy ilyen kabalatrabantom, még általános iskolában, és az egyik tanár elvette, aztán ott fel is mert ilyen volt az első autó és úgy ízé jött. Tehát olyan mindenkivel hogy megvan, hogy mi volt az első. Igen, de nekem annyira megmaradt, hogy amit kiskoromban kaptam, amikor csesevő voltam legelőször, azt az autót máig nagyon imádom, pedig a Ferrarikat egyébként gyűlölöm, mert nem nagyon tudom megérteni, hogy oké, okay, hogy szép, meg gyors, mármint hát már amelyik szép, de annyira rajongani nem tudok értük. A nekem azt hiszem, trabantok voltak az első ilyen matchboxaim, de mondom, azokkal az volt, abban, hogy úgy zúztam őket, mint állat, mert az volt, hogy ugye mindig parkoltam be az autókat, ugye a garát, tehát a parkolóba, és ugye ott ott a trabant a leglassabb az legutoljára, és az a hülye a trabant sose fér be. És akkor azt mindig a rohadt mérges lettem rá, és dobáltam, és akkor széttörött, és akkor mindig. Tönkre mentek szegények, ami voltak, hogy hibájuk. És sajnos azt a Ferrárit elástam valahova az udvarban, <gül> és nem találom meg. Viszont nekem. ú volt egy kedv. Igen, egy Unimog, az a Sikú márka. Azt ismered? Ja, persze, az, az tök jó kis játék. Az, az nagyon jó. Na, egy Sikú, ilyen Unimogon volt, és volt hozzá még egy ilyen. Trailer, és az egész ilyen fény volt, és nagyon jól ki volt dolgozva. Volt az egy ilyen tréler is, rajta meg egy markoló, és az nagyon király volt. Aztán valaki rálépett, és olyan mérges lettem, hogy az el... A, és akkor a kerekeje hülyén forgott. Működött még, mert az a sikó az elég jó, de kereke hülyén forgott. Ez, azt nagyon szeretem az unimogat. Hát igen, és akkor ahogy, ahogy? mi is növegetünk, úgy... Egyre nagyobb autók kellene. Hát igen, volt egy ilyen, hát nem tudom, lehet, hogy valami idézetes oldalról, elég gáz. a láttam, hogy a... a vagy is van, hogy a férfiak nem változnak, csak a játékaik lesznek egyre drágábbak. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt, ezt én is láttam valahol, igen, de hát nem mi, tudom. Ugye már férfiak vagyunk. Hát, Bizonyos értelemben. Igen, szóval. Ki mennyire szőrös? Ez a, <gül> a férfiasság mértéje még ilyen kis, kis gyerekkorban. Igen, azért ne bízzuk el magunkat. És hát akkor úgy, nagy, igazi ótó terén pedig ugyanezek megmaradnak. Tehát te próbálkozol inkább a németek felé. Igen, terem. igen, igen. Én pedig a mindenfelé, ami különlegesebb. Aha. Hát azért, hát azért nem tudom. Tehát én németből se a... ...vizét veszem a mély. Ja hát persze, nem a... nem a leg... Uh, Tehát... Igen. Minden. Tehát... Sarkval átott, mert mercit fogad, csak hát. az, csak a te, például nekem a fasztra. Az úgy tényleg, nem tudom, lehet, hogy beteges, vagy mit tudom én, mondjuk nekünk volt egy fasztránk Nekünk is volt kettő kombi sötétkék, és imádtam. Ha nekünk, hogy volt, volt egy szedán, metal. az még mindig megvan valami ismerősnek adtuk el, és már mindig megvan, és még kb. egyszer nem kell vinni, és megy, tehát az, az brutál jó. Tök De, nagy. Igen, és volt még egy kombi fehér. Még mi volt? Nem, több nem volt. Szóval volt nekünk faszrang. És én azt a, nekem még az... Faszt. Ja igen azt mondtad. Az elég jó. Ja. Az az tényleg az, az jó, de nekem úgy valahogy úgy tetszik a... Tehát még egy i faszra, az még úgy tökre elmenne, nekem még egy kombi is, minden. És tudom, hogy ő, Tehát az... És nem azért nem vennék, mert faszra, mert azért nem vennék, mert faszra. Well, uh, nem, azért nem vennéd, mert mivel olcsó, ezért mindenki melós autónak használja, és nincs meg, nincsen megbecsülve, és uh, meg... sokat sem vele foglalkozni, tehát még egy szép állapotú sem tudja felkelteni az emberek érdeklődését. Hát igen, tehát meg az olyan túl mainstream, tehát mindenki azt veszi első autónak, tehát az a, hát, a Ez mert az, az, az túl jó. Nem nekem jó autó. <gül> Tehát nem. Mm, igen. Pedig ja, pedig nekem komolyan vattor. tetszik a fal. Tehát nekem úgy tetszik. Nem tudom miért van ez, de nekem úgy tetszik. Fura. Hát a Cabrioval még tudod mi a baj. Hát, a ja, nálatok lopják. <gül> igen. Ö, ja igen, és a másik, hogy én még nem tudom a régi 2900-as az rettenetesen tetszik na itt vagyok és megnézem hogy mi az okosabb legyek 92-ig volt azt hiszem 900. ez a megvan melyik ez tényleg szép és ajtó is van ja és igen pont ilyet látok itt fekete tényleg szép és nagyon nagyon jó úgyhogy az egy nagy vágyálom Igazából De... Jó volna, hogyha régi lenne Hogy minél régi hát, És hát ilyen 80-as évek nyol... 90-es évek eleje Szerintem a 91-es évek még belefér Mert azért tudod még két év múlva mire veszik Akkor azért az már nem Ja igen Meg egy ilyen azért az e 36 os BMW Tudod a, a közös búra alatt két lámpa A Amiből ja. Danikáiknál csak az aranyszínű M3-ast Vágom azért az nem tudom Nekem az úgy nem jön be annyira Nekem hm. az, az nagyon, az is. Hát azért az... Hm, hm, hm. Nem fém egy csöppet? Mi? Nem fém egy csöppet? Igen, ezzel is ugyanaz a baj, hogy ugyanúgy legatyásodott, mint a faszra, tehát hogy azok veszik, akiknek nincsen rá a pénzük, és hát mondjuk nem, azért, azért ez egy kicsit más azért, mint a fasz, tehát azért ez más kategória. Mert lehet, hogy árban de... ugyanott vannak, de azért másért veszik, tehát. Persze, de nagyon-nagyon meg kell legyen csinálva az autót, hogy ne hát, vegyenek igen. egy kalap alá, azokkal a bolyrészerekkel. Ja. Na, akkor amúgy tűnünk már vissza, hogy tényleg arra a témára, amit itt akarunk. Tehát, hogy így az autó, első autó vásárlás. De. Tehát így, tényleg így kötődött hozzá, amit eddig beszéltünk, de úgy most, hogy vágjunk bele a lovakba. Most konkrétum a remélem. Csattanás benne Szóval úgy vágjuk bele a lovak lecsújába. Hogy ö, Ugye Én úgy tipre annyit mondok, hogy egy első autóra szerintem Félmilliónál, tehát vásárlásra Mert utána még lehet, hogy lesznek egyéb költségek De félmilliónál többet úgy Nem tudom, szóval senki se áldozza senkinek sincs Vagy hát De várjál, abban legyen már benne az átírás, vagy még ne? Most azt hagyjuk. mondom, tehát lesznek egyéb költségek, de ez most nem tudjuk, tehát attól függ. Ja, ja, ja, hogy az adat tartozik, oké. Okay. Igen, tehát most azt hagyjuk, csak azt mondom, hogy mondjuk félmillió forintból, szerintem kell venni egy autót, aminek... Tehát nem, nem egy... Uh... Tehát nem hát egy szerintem dolog, legyen amit... elmondod, hogy neked mik az igényei, nekem mik az igényeim, és akkor vonunk valami párhuzamat, ami úgy nagy átlagban mindenkinek megfelelhet. Igen. Tehát ugye vannak, tehát ugye vannak olyan embertípusok és tehát például szerintem a legtöbb ember aki úgy tényleg úgy gondol rá, hogy na, akkor most mi legyen az új autóm, nem úgy hogy akkor veszek egy jó kis megbitte valami veszek egy autót, hanem úgy vannak úgy igényei is, annak szerintem biztosan van egy, van valami olyasmi igénye, hogy úgy kicsit úgy mást vegyen, mint a többiek, vagy nem tudom. Ja igen, tehát a Honda Civic és a 3-as BMW-től eltérőeket. Nem tudom, de azok pont, azok olyan, tehát én mondjuk iz, iz, izé, négy-es vagy hármas golfra, vagy kettes golfra talán, tehát, vagy fasztrára, tehát ilyen autókra gondoltam. Azért a Civic meg a 3-as BMW az... Hát azért abból is van elég sok lefingott hogy egy gyerekautó lehet. Tehát meg ugye az maga az autó megítélése is, ha már egyáltalán van, tehát ha olyan autót választasz, aminek nincs, azért nincs megítélése, mert az emberek 80%-a nem tud a létezéséről, akkor mm. már az is, az is valami. De hogyha van megítélése, akkor viszont fontos, tehát meg, meg szerintem kifejezetten. Tehát igen, hogy fontos az, hogy milyen autót választasz, mert akármennyire is azt mondod, hogy neked nincsen szükséged erre arra, de meg hogy nem akarsz feltűnősködni, de azzal, hogy milyen autóval jársz, valamit üzensz. Igen. És ez elég fontos. Hát azt is üzenheted, hogy nem üzen semmit. Vagy hát érted? Tehát hogy. Tehát, hogy lesz leszarod. Na igen, de akik minket hallgatnak, ők nem ezek. Hát, de, mert simá lehet... Ha hallgatnak. Simá lehet ugye a tech témák. Nem a terüle rájtok, ezt van. Ö, ja, témák. igaz, oké. Okay. Ez elég összeszedetlen lett ez a rész, de mindegy, még folytatjuk. Szóval, hogyha németet rendítek, vagy ilyen... Tehát, németet vesztek, akkor az valószínűleg megbízható. Tehát németből nincs olyan, hogy ne legyen megbízható, tehát, hogy megbízhatónak gyártották, és minden, ö, minden fajta autóból megvan az a kategória, amit úgy meg szabad venni. Tehát, például egy S-100 Mercedesből, tehát egy W-126-osból mondjuk félmillió forint alatt, de szerintem felettese tetszem, egy, egy millióig elég húzósak vannak, de még. Tehát egy 190-es merci, az félmillióért már egy tök jót kapsz. Tehát, úgy... Mint az a kék. Igen, tehát úgy vannak kategóriák. Ráadásul az a félmilliós 190-es merci, az simán lehet, hogy ugyanolyan élményt ad. Sőt, azt mondják, hogy tényleg annak olyanra csinálták meg a felfüggesztését, meg minden, hogy szinte ugyanaz legyen, mint a W120. Persze mondjuk kisebb lesz hátul a hely meg a presztízsérték a kisebb, de lehet, hogy kevesebb gond lesz azzal, mint a kétszer annyiba kerülő esosztályjal. Mm, igen, ez igaz. Igen, de tehát az esosztály is megbízható, tehát olyan nem, nem. Ha van rá pénzed. Igen. Ö, úgyhogy szerintem menjünk kicsit nyugat felé, és akkor Franciából mit szabad venni? Franciából? Ne vegyetek semmit. <gül> de de én, én nagyon támogatnám a Renault-öst. Uh -huh. A 306-os abból is az S16-ost. A szárából a VTS-t. És hát ebből a Renault-ból Renault hogy hívják a sportváltozatot? Hát van a van a softsport, az a GTA és van a van az igazán igazán abba az az alpin turbo és van még egy, ami simán turbo azt szem, de nem biztos Szóval abból minden jobban ezek az a lényeg Nem tudom, így franciákhoz nem sokat tudok hozzászólni japánokhoz tudok talán, meg ugye olasz Szóval Igen. olasz, az úgy, olasz meg francia azok ilyen jó elterjedt szar autó márkák, hogy nem, tehát hogy. Jól néznek ki, meg mennek, de ugye azért jók, csak a megbízhatatlanság. Hát rán... Igen, tehát ugye a megbízhatatlanság elképzelése. Uh, 155-ös alfa. Meg ugye az előbb említett uh, uh, Láncsedet, ami. Hát hogy van, tehát ugye van az az integrál -e. Tehát ugye a láncsia delt integrál can, az a két kerek lámpás. De a delta van az a lámpás, is. Nem tudom, hogy most hogy kell ezt mondani, hogy megértsék. Hát ugye azt gondolom, hogy úgy tudják, hogy a négyzet meg az ég, csak, hogy van-e külön neve a négyzet meg a két körlámpásnak. És a négyzetlámpás az egész elérhető áram, a körlámpás az ilyen... Egy millió alatt nem is láttam, és azok is Úgy néznek ki, hogy ilyen A körlámpa? Vagyis a négyzetlámpa kb. mennyi? Az olyan, hát tehát az olyan rendes autó Ilyen 340 300, 400, 500 Tehát olyan Na, jó áron csak... van És ugyanaz a Forma, csak négyzetlámpával Nem pedig két körlámpával Igen, igen, az megvan Meg ugye Deltából Van tehát a Ugye a itt most utána kell nézem, de van egy ö, újabb generáció is, és azt mondják, hogy az is jó. Annak is még megvan a formája. Persze nem ez a legújabb csöpp, tehát ez a csepp alakú, vagy nem tudom, ez a <gül> szépség. Igen, amit most... Nem néz ki olyan rosszul. Hát, de azért nem delta. Igen. Szóval van ez a 90-es évek vége deltája. Ez se rossz autó, azt hiszem. De ezzel, a... ha, nem integ... tudom ezzel az integrálével ez, ez, tehát ez versenyautó. Tehát ez szerintem senki ne próbálja meg megvenni ilyen mindennapos használatra, mert totálkáron olvastam róla tesztet, vagy hát nem is tesztet, ilyen ezeket. És azt írták, hogy rákölt egy halom pénzt, aztán évet egyszer tud vele gurulni néhány kilométer. Tehát <gül> ja igen tehát, no, nek... Én is olyanokat, hogy Összerakta az autóját szépen Elindult vele, nem hosszú útra Valami 20 kilométer volt És tönkre ment a motor <gül> Hát igen, szóval Ezek arra jók, hogy teljesítsed a Időre a versenypályát Aztán utána meg szerelgesed Egy évig, szóval nem biztos Hogy első autónak a legmegfelelőbb De a másik, tehát nem a sportváltozat az viszont jó az... És azért megvan ugyanez a forma, igen, hogy. Igen, igen, igen. egy raliát. Igen, igen, igen. Japánok? Úgy. Ja, japánok. Hát, ennyire olcsón igazából nincs. Semmi sincs, ami úgy igazán érdekes lenne első M. autónak. MX5-öt, az mennyitől van? Olyan 600-700. És az... arra költeni kell. Aha. Mert az MX-5 arról a legendákat zengenek, hogy milyen élmény azzal menni. És egy, nem tudom, szóval erős megvan ennek a motorja? Hát a 120. 100. És nekem igazából tetszik meg tök jó, csak már az is lassan túlságosan elfogadott meg túlságosan, hogy Japán kicsi sportható, ja MX-5-ös. És hogy ez, ez már nekem kicsit túl, túlzás. Úgyhogy ennyi pénzért igazából úgy lehet érdekes egy autó, hogy Lefestett ide. Hát, <gül> úgyis, de inkább arra gondoltam, hogy valami tömegmodell, tehát mondjuk egy uh, akkordlimuzint, abból a harmadik generáció az egyfelől rettenetesen rozsdásodott, másfelől uh, méltó volt a Honda sportos hírnevére, ezért széthajtották és összetörték az összeset. Így nagyon ritka már, és abból, abból például akármennyire unalmas a formája, megnéznek egy szépet. Vagy pedig Csak egy kalibra tuning, tehát egy, így, egy tuningmentes kalibrát, és azért is meg. Igen, az, az tényleg szép. Úgyhogy Japánból ez, vagy valamilyen nagyon megkímélt gyári állapotú, az még érdekes tud lenni, de hát mondom néztem hácsit és ilyen tízezer kert van. Jó van, hát a Machiroku az, az ilyen elbeteg árakon mennek. Mert ugye ez, szétment. tehát már nem nagyon van abból semmi, vagy... Szerintem rengeteg nem? Hát meg aki akart, már bespájzolt belőle, és nem adja. Nem úgy, mint a jó kis ladák, azok még most is mennek össze. Igen, én pont most jöttünk haza nagymuterejektől az m és egy lada Samara Cabrio ment el. Azt, Új, olyat láttál már? Nem láttam. Azaz, nagyon jól nézed és mindenki nézte. Vagy amit még így szívesen elnézegetnék, az mondjuk egy nem tudom, egy Lada kombi, az úgy, az úgy tetszene, vagy uh, egy... Milyen Lada? A, a kockalámpás. 2105-es, igen. Az, az. <gül> Ö, vagy ami még jó, az egy Skoda favorit kombi, vagy valamilyen lefingott ah. vacak kéne, az, az úgy tetszene. A, én, én izén A 2105-es kombi, az a kék kombi, az, az, az mindig arról álmodtam ki Nem tudom miért, mert az egy szar, de nem tudom. Tehát tudom, fura volt. De arra úgy vágytam, és. Ha, ha, ha. Nem tudom miért. Igen, hát. De hát ezek az oroszok, ezek mennek még rendesen. Ráadásul azt tudod, hogy a szamarát azt még gyártják, meg a névát is gyártják. Igen, a néva is nem rossz dolog igazából. A níva is nem rossz. A níva se rossz. Mondjuk nekem az a bajom vele, hogy azt is leültetném. Fúj. Egy, egy, egy, egy, egy. <laughs> Yes. Yes. Tehát, én amúgy a néván még gondolkoztam, is, mert úgy nekem úgy még tetszik is. Ugye formája is olyan, tehát jó kis kocka. Én meg pont azért kezdtem el egy időben így nagyon turni a picapok -ok után a netet, mert ugye egyfelől láttam a turbometál ja, am, igen, tudod, azt amit tudtál, az azt tényleg Másfelől rájöttem, hogy mivel én ugye viszonylag nagy bringás vagyok, ezért mennyire jó volna hogyha feldobod a platóra a bringát, és elmész a helyre, ahol bringázol, majd a biciklizés végeztével ugyanezt végrehajtod, és hazamész. Igen. Ez még tényleg menő dolog. De sajnos nincsen olyan, ami ínyemre lenne. Itt van, mi ronda a japán pick up Na igen, de... Az van, a az az a, is, van az a Mitsubishi 200, vagy két 200 vagy L200 vagy mi elkét L200 az, csak az is már túl modern és egy kicsit régi módib kéne. Hát abból meg, meg csak amerikai van. Hát és itt érkeznénk kell az amerikaiakhoz, hogy ott mennyi menő van. Jó. Nagyon-nagyon megkívánok néha mostanában egyet. De nem az újak, hanem a régiek. Én vágom, de akkor is jó pénzért. Na igen, és egy egy, egy az úgy tetszene. Aha, is. Nekem egy Bucati Veyron 16-4 tetszene. Nem, nem, <gül> jó nem azért, mert tetszene, hanem egy, mennyibe kerül az az autó? Az El Hát, nem tudom, mondjuk olyan 6000 dollártól vannak, és úgy bármeddig. 6000 dollár, már van. Pedig <gül> én azt hittem, hogy ez drágább. Na igen, csak a 6000 dolláros nincs lefényezve. Ja. Meg mondjuk ilyen kaszni meg ilyenek hiányoznak belőle. Nem, hát gumi gumikasztni motor van benne úgyhogy... Ez egy kérdés. Na. Mi lenne, Úgy... ha lezárnánk az adást? Igen, mert körbeértünk a földön. Igen, körbeértünk. Ja, még a, a svédeket nem mondtuk el a volvók. Meg a szávok. O, na, olyat vegyetek. Jó, a Száv az mondjuk húzós, az nem tudom, hogy a régiek mennyire megbízhatók, de a volvók azok. Hát a Szávról van egy olyan sztori, hogy a leges-legelső prototípust a, a, na, a precíz repülőgép mérnökök, mert ugye a Száv az repülőgép Igen, igen. Akkor dolgoztak a prototípuson, elfelejtettek neki csomagtér ajtót tervezni. Ezért, amikor álltak megcsinálni, először is befalaszták, és utána jöttek rá, hogy oda még hiányzik egy ajtó, majd vágtak bele a lyukat. Ezt szerintem, nem tudom. Ez jó történet, szép történet, nem tudom, hogy ebből mennyi igaz. De szerintem, De ez szerintem, igaz. szerintem nem csak a kaszni tartósága, hanem még sok más dolog is. Hát Ugye én mostanában elég sok 900 as nézegettem, és azon kívül, hogy hullámosodik a műanyag, elég rondán, így nem nagyon van rajta rozsda. Aha, hát nem. A volvók azok azokat jól ismert. Azok jók. jók. Azt, az... De abból csak kombi. Aha, igen, persze, persze a volvok az Ó, egy, egy nagy volvó kombi, az úgy. Ez a de... Abba is csak úgy szobod a biciklit, és Igen. van hét személyes is, ugyanúgy, mint a. B124- vagy V123-ban, az a kis jó. Ö, Igen. Szóval mondom, tehát most már zárjuk. Már Igen. rájöttem, hogy ezt a. Ideje lesz. meg nem is az a végét, kicsit szerintem elrontottuk, így érték a végére a teljesítményünket. Az elején az nekem úgy jól ment, tehát egy első 15 perc mondjuk, aztán. Tehát ugye az egész de... közból, aztán az, az autós része az volt a baj, hogy végigmentünk, az jó, az jó, az jó, ez, jó, ez jó. Álltad, nem olyan jó, az jó, jó, jó, Tehát nem nagyon hmm, Lehet, de talán ez volt a legkevésbé unalmas az összes közül. Hát igen, tehát ez úgy jó sikerült, jobban sikerült, mint eddig minden más. Hát majd hát. visszahallgatjuk és mérlegelünk. Igen, de csak most már rakol fel azonnal. De várjál, tudod mi a baj, hogy a szőncérséget majd... barnát nem érintettük meg az autóval. Jaj, szegény barna. Mindegy, a Péter az, hogy meghallgatja, az nekem mondta, és hát nem tudom, az autókat tudja az egész tudja értékelni. És az a mert is haverod, aki a... Tudod a... Tényleg, majd őt is ráveszem. Ráveszem. Na. Sziasztok! Jó szakát vagy jó nappal, jó reggel vagy mit tudom én, mikor hallgatja is. És neked is jó élt. Neked is, csá. Hello.